الله بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلیت صلاة الفجر کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ما موز کو موز سباہ سباہ سبا خمسین لیلتا و سباہ دا پینزمی فانزو تمش بی علا زہر بیتن اللہ فچت من بیوتن آزمون دا کوٹونا. فبينان اجرسن حال التي ذكر الله تعالى منا فدي درمیان کې جناست تم په حال باندې چلتا که مونه ذکر کړي چې ذقت علي نفسي و ذقت علي الارض بما رحبا سمعت صوت صريخ موارد आवाज دی چې وهنکي ابو بکر صدیق او فعلى طلعه خاطرو چې دنه غار ته یاقول بي اعلى توتي صل اگر خ په خارتهاجدن نهزغروردي د مو هجده کوون کې عرفته قد جااءفاارجن وي دپشون د سپلوانې خو راغلی دی پهعاد نه رسول اللهصلله الله صلم الناساس خلکو ت نور اسلام خبر وړی بطوب الله د وجلله ع عليهنا نه صله سلاات فجر د فه ب الناس ی فذها بکی بدی صاحبیا ما ترفت جمل گیری د اروان شل مبشرو رذیور کونک و راکذرہ جنو الیہ فرزن سویر ابن عوام پوندکو یو سری ما طرف تا اس و صاعات او من دکل یو من من اسلم تی ما طرف تا و الجبل او اوشت تن سطلکا ست غارطا من الفرس دا اواز جدن جلد راغل لچارا تا تاسو وګورل ته متوجي کی نهي حاضر کی نهي یوه دې ته ونده کړي چې په دې کما ما کی وی دې به راته ویل دا تاسو کته څه نهي غنور ته تاسو کول غته غذر راځي خطا څه ني والی صحیح ده دی پرم ما جان الذي سمعت صوت وكلك ما سغ سړی را لې چې ما आवाज اورېدل او بشرني نذات له توبيا ما وجاميو باصي فكه صوته ما ياو دا مغته دغه پذیري کې ورکلې زيره ورکل جاي نه خدا والله ما املکو غیرهما يومئذ قسم بالله په دغه وخت کې ما سره چی دن د غیر د بګې جامون نن سنو تو جبن نو ما په څال فرغه جامي راو واستي فلا بیس توما وان طلقت رواشم اتامم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبه مال مباركي را ګور خوبي مبارکي ورکو دې دې مبارک مبارک مبارک ويږي نا اي يقولون لي لتهنئه توبته الله عليه مبارک دي شي توبه د الله عطا حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس ناسو جابر السحابه فقام طلحه بن ابي را را ايرتي ذات حتا صاحب حني وهنا اني ما سلاكني لاظو ما به مبارك مبارك والله ما قام رجل من المهاجرين غيره مهاجرين كذنه ما ترسل تنى الله ورسول دي پاسي فكان كعب لا يرتا الصلح كعت دين دا خد دا داوا شفقت داوا او دا مين دا دا دا ديره کړي قال كعب فلما سلمت على رسول الله جمعه تعال السلام كوا اذا سلام نیو <واشو> اچو قال وهو يبرق وجو من السرور نبی اسلام مخ کم کیدو او شالینا ای اب سر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک فقلت امن عندک یا رسول الله امن عند الله عالم الغیب السغنیشت دیګا قال الله بل من عند الله عز وجل وقال رسول الله اذا سر و نبی ځان کړه وکي خوشاله استنار وجو د مخ وجه و قطعه و قمر تبو ایګا مخد الصاغما تو کلا ده او کو نانا ری په دا دې کومه هم دې دا معلومه ولا فرمان ما جلست و نه دې سماه تکینه سن قلت يا رسول الله ان ننتوبتي ان انحريا الله و ف زما تو وله زان د مع او باصر سقن ال الله شي فقالسور الله شي کاړ کا بعض مععل کا تو خیر الله بعض پردهقول تو فقولتو اني اونشي قصه الذي بیاحبر خبر ک زما تم سابان ت پرده وقولار رسور الله ان الله تععا انما انجان ب صدب وور م سر کوم ماله الله خل س لما توبر هذا چې زما کيرتم د شیوال رشتيونه بل سنه ما بقيتو تر سو پرې ژوندې ما شیوال رشتيونه ولا خبر باندې کو او والله ما علمت احد من المسلمين قسمته الله ما ته اوسندم سره نه دي معلوم اب الله الله تعالی دې سې الحديثي چې الله کو اکبر احسان کړي په سبب د رشتياو د خبري مرذ ذکر دا تو ذالك الرسول الله کله چې ما د دې خبره ذکر نبی اسلام ته کړې ده اکثر مما الله تعالی خود هغه چې ما باندې الله تعالی دې احسان کړی ده نه دې شي وايي ان مطلب دا دی چې ما نبی اسلام ته یو ځبر رښتیا و ما الله تعالی څخه په رښتیا و کړی دا نه رسومه چې ته ما چې ته ضروري نه دي رښتیا نیوې نه پرښتيو الله تعالی هو کوي انعاماتي څومره انعام ما ما د رشتیا ولر رسولګیدو د رشتیا سلوه ینا ما باندې الله کا احسان کړي در علماء تو سن دی معلوم چې اول مسلمان باندې رشتیا دوه د نور احسان الله تعالی کړی اوه گیا وای کنا ورګیدو والله ما تعمدت کس کو کسبه منز قلت لرسول الله الى يوم هذا په وعده پاون کېدل تا وعده کو چې بدل تم انکم وهبتهم اور یہ کہ ورانے نکم قواعد پن کسم ما قسمی قدرت دروغم قلت ذاری کری رسول اللہ الیو گیا فرضیت ہوئی تربیت رض پوری ما دروغ قد کا دے لے گا تو غلا دروغ ویل وای دروغ تے ارادہ نہ سبحان اللہ دا کے پاپہ قواعد واری پوختن نو پوختن بدعت نہ نو پوختن او خیدن خیگری والا بی تینو تریالی بی ترزن بی او وو وفادار بی او نن ننگالی بی سبی ننگالی و اینی لغر جو علی اسمیم تب داری که ان یحفظینی اللہ و تعالی کما بطیا بی باقی زن کم اللہ تعالی ما شکن تمامی داری اللہ تعالی محسن. انا عند زنی عبدی بی اما الله قال فانزل الله تعالى كتب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوا بإحسانات الأسرى حتى إذا ضاقت عليهم بما رحبت وضاقت لهم ثم وأنوا الله من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتبوا إن الله التواب الرحيم شكلش درګه کې نوويمبر وګورئ وعلى الثلاث الذين خلفوا حتى ذا ذاك الذين رب ما رغبت وا ذاك الذين رمضان والله عمل جعل الله الا اله الا هو تاب عليهم يتوب ان الله وتوب الرحيم يا الذين امرتكم بعد إذ هداني الله پرزدارې علامات اسلام طرف ته هدایت کړې وې آدم مدينه تیمن صدقي نوا ته قربان دي کړې دي خودو منږي چې د دې رښتیا زما د زما په لکه دې رښتیا او رسول الله صل وسلم تا بل انام په ماوه نشته الله ان اقونا الله اقونا کذبته فالك كما لك الذين كذبوا دين دی الريشتیا رښتیا دې نعمت څه دی ما نوې تاسو رښتیا ویلې د وروڼو ودنې دی ویلې کله زه په هلاکې وایم له څنګه چې د ورځې څخه ویلکا راځه کنه د ورځې څخه یو کریستیانو ماته بل وی نعمت نفکاری او چې د ورځې ودنې دی ویلې کله یې هلاکې غوړي دغه څنګه چې د ورځې هلاکشي ان الله تعالی قال الذين كذبوا هينا انزل الوحي شر ما قال يعن قال الله تعالى سيحلفون بالله لكم اذا قلتم لليتور رضوانا ارضانون ان امرتم ام جانبنا جزانا خ تاسو ته مخ وړوي څنګه مخ وړوي مينو سره کوي نه نه مخ دی وړوي مينو سره کوي اشکار به تاسو کېږي وای دی قسمونه کې تاسو یاره لږه الله مو ایراد کوي رنده وایو چرته الله سي और मैंने एक किला कभी चेरा सरगवाड़ी राजा को दावी में सगा ना नाListIterator जाने कि तब तो बदरत नवाई दावत याद होई नो अल्लाह को और बाइकट क्यों गई याद होई होता सादा करो पर पाजी चली इआरआ के फरक दे रही दरई इआरआ जबियो तो सब खरा तो सरत होई नो अल्लाह इआरआ क्यों कि ریتوور غانو په اړو او یواړی چې راځي یی راځي په الله تعالی وې دا ودې نو کول څه کوي قال کعب كنا خلفنا اي الصلاه موږ دې وړه چې د ناغا الله رسل پکې امر اولایک الذين قبل منهم رسول الله حين حلفو له نما مليدا غصا مچ نبي دان دي قبول کیا کړو او کله چي ايوته قسمونه وګلو فبياهم تصبر لهم وارج الرسول الله امرنا لمنكار سكو رستكو حتا قال الله تعالى تي بذلك قال الله تعالى وعلى الصلاف الذين اي ولي الذي ذكر مما خلقنا تقلفنا عن الغضبي دوار الصلح اللي خلق دامه تزه موږ jihad لري څو پدیکړی شو نا وا انما هو تخليقه ایانا رست کول د الله تعالی موږ له رست کول د الله تعالی امره مامل له اسلام تواث دو ریلی تقبله منه انه مقصد دا دی چې دلته کولیکون مطلب دا دی چې موږ jihad لري څو کړی شو نا زر قبل اولد اعظم پنجو ترې ته اړ دي لري دا ما نه دا واعظ سلا تس دي له کلي څه ترې ورغه راي په حاليو کثار چې ورڅ ټکې شي د جنا د جهاد د غزانه نا چې ټکې د قبل اولد توبینه دا ما ري مراقبه په پرې دا ما نه غړې ما ري دا په متفقن علی ويريات ان, ان نبی صلی الله علیه و سلم علی خرجن فی غزوه تبوک یوم الخميس دا په کینو د کیندې پرواز باندې وصله دا پرواز باندې زیارت پرواز باندې حنیته کړه چې موږ څنګه کې ماره د قوت تا تفاول प्रकारे يحب ان يفرجه يوم الخميس چې په مشر د پی زیارت پرځي ګرن کوټه دروي د کینه زیارت رضي رضي ماشاء الله ماشاء الله اتهيرات وکانه الا يقدمو ان سفر ان الا حرام رضي براته في الضحى لنفوجو بعد ابي راوان این مسجدبانی مشوروکو فصل اللہ فی راکاتین سمجلستی دیوز کین اصطور وایا علکہ دی حدیث نمخ کی حدیث ندیل نفتی معلومی شوڑی قسم کول ما تستویلی سوریہ کول افطوف کول کہ صدر کوچی نیکی کاشی سے کلے او د متعطف عليه تمنا سو غیبت کای دا غرض چې دا مونږ ته راکایې عاشقین د بیت دې د اهلی بدو سره هیجران اهلی بدو سره زلت دادی د تیانو نوبې زم در هیجران کړو او سر به تعال بایکاټ وکړنه کای مشرکو بایکا دې نه چې سره او دارانگی مسافر څوفر لزیو قراري جمعه تراطل جمعه نتل او مستول او فقط بظاهر باندې لگول او دوو در قبل اول فضیلت درښتیاو اے قابلیت دې دا الله د الله پیغمبر مختار کول په لوړ پلوار مين له کې خدای شر لیوا اذا الله خطر ته دا الله پیغمبر ته وی دي خدای په کو دیو شر لیوا او دا والي الله د الله د رحمتان غره کې د خپل علا بکار کی محروف ایسا یو بلر طواما زیر ورکول آو شوک دا شراروان دے اگر سرمو ساپا حق اولا اگر تا ادری دل دیو تا ادری دلو صحابی کنا من راجی نابتو گوری استقبال بشتر استقبال بڑھا لگی بل بانی بد لگی دیتیانو بانا گی ورک استقبال بد استقبال بشتر نبی اصلاب جلوارو مکین مدینیتا صحابو اللہ ہوتی نو جنہاں ہوتی نو صلعہ البدر علینا من صنیت الودائی لیکن شئر میں سجیہ او سجدر شکر صحاب دہا سجدر شکر ہے سکار کی نحمت ازاری سجدر بڑھو گروہی ویہاں نو ان امرتن من جوه نا خوله بنت خويلد سم ویلګه خوله بنت امام مسلم بن زیاد جوهنی شا دغامد سره تعلق ساتي و جنه جوهنا و قوموي او غامدی او قوموي تو ویلګه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا رسول الله صلى الله عليه وسلم تا و يحبل من الزنا دا عمل او د زنا نه زنا کې نه شیوا صحابو نو ګناهی وکړي بقالتی یا رسول الله دې الله تعالی پیغمبر اسد تحددن اسد تحددن در せدنه مدار چې کار ته د حد مستهدفه که و عليما باندې حد قائم کا به قراره او د زنا فدا نبی الله او همته نبی الله تعالی د دې وارسو په کاله کله همړي څنګه لري کلی ډکيو وایي ته احسین الیادی سره ښکا تر دې چې مړي احسینی دې سره ښکا پیدا و ذاتو کلچیا بکیرالی مفاتیمی بیا دارا والا په پال نو دا کار تک په امر بیا نبی الله صلی الله علیه وسلم ولګیره کما پښو د طلیا سیاګوړو جامې په توړل کې ثم بیا فروجه مات دې په حکم کوو نو دار جنګلی سوا ثم صلی علی رسول نبی اسلام سکولو او به دې غړډ کار نیو دا غړډ کار نیو لزرم دی بالکل والو ای باندې مرینه دا دې میا نه ټول بدن ښوندګستره دا ټول بدن اشتل وړي ماشاالله نیمه وې ټول بدن دا ټول بدن وشتل وړي هذا فاقه والوالي هذا فاقه والوالي اخيرت تلقه والوالي كله بلاس تريد بحنا تبقى دوكي فتش كله تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب فلا تأخذكم بهما رأفتن في دين الله فليشة الضابة وما صحيح قال الله وعمر عمر وتهوي دا برابر وضاحت دا د رئیس د دې غبدار نو کا عمر چې دوی وری د غیب ورني د حکمتونه معنا پوهه سای پتاوی او ښه وایي چې دغه حکمت دې حدیث شي عمر چې د حکمت پوهه کې تسلی اره یا رسول الله وکړه ته په دې جنازه کې چې غینه کړه عمر د اوساک څنګه کولی بګا کالا نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لقد تابث توبتا ای جنید دسی طوبہ کری دا لو قسمت بین سبعین من آل مدینہ کچری داد مدینی په او یو کتانو کی تقسیم شیل واسعات من طول تبورسی دا سف اخلاق طوبہ کری دا نظر زکت جنابکو ما سبحان اللہ وی تار تپوکم وحل وجد تا افضل من انجادت بن ل لا یادواجل تاسو منندې دي غه چې هغې د الله د رضاانانه پااره خپل ننفس باې قباني کړي دی ت کوي الله تعلاته دی فلدانان اللله تاواله کو دزنییا زندگیي خمک چې الله راضا شي د ډېر را توبه کې د زه کپې جر کومه با سر تعلو داره چې لکه تابه ته تاته لا کو کومتته با نه نه منعالی مدی الله و ع کوم د او معلومه چې واټ اخلاص او بوتوږي وای ها طالب بالله تعالی وعلې الله عليه وسلم قال لو انني ادم واضيا من ذهب الاحب ان يكون له واضيان په حدیث نگران او تیمارونی شولی دامق کې حدیث ما یو د مؤمنه گوناو شکنه دمالونی کی داتې دې د دا گونانه د خلاصي د پاره بيتابي الله رضاني په تقليدي ځانتي او باسي اگر چې مرغ ولا بګور راني شي لکه دي صحابي ځان او باسي دي ګنا نه اگر چې مرغ ولبګران حديث پاکي رضي كرم مسلمان نه ګناوي لکه غر کې بيتون او اخو دي کو لکه مچ په پوره زمانه لکه مچ په پوره ورکيني زه تاسو ورکا خنو دې وني پيشت دي اغه دې دغه مالوه شو چې د دنیا سزا چې په صحیح توبه سره وی کنا م من مکمل باسی یه چې صحیح توبه او د دنیا سزا سره شي دا سړی باسی مالوه چې حاملې باندې قبل ال وذ الحمل چې نه حد نشي علاوه کیږي چې څه به کېږي او چې مدته نه پات او دما شوم استغنا راش په پای ورقولو سره يا بلخه ورقول يا بل طریقا تدری میډل او شوم چې د اوس تای سکله او ځاب هم موږ فردني باندې معاذ باذ رضی الله تعالی او تعالی نو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان الابن ادم واديه منزابن کچری دا ادم زیته پاره او میدان د سرودو روشین احب ان یکون له واديه رغیچ دما تجي پای کرا ولن يملا افاو الا تراب دکبنه کی د دخل لرمگر خوری و يتوب الله دنیا کی اور او فراکه الله تعالی کو دل کی دا علاکه او پا دین دین دنیا گتل ها حرام او حلال ها زندگو رتوبو و توبا سا الله توب اللہ علا منطابو دنیا پا مال او دولت سامانونو باندور حریص کیدل شدہ الله تعالیٰ پا تابدہ رہے کی نقصان بائشی سلاشی رکھا نقصان بائش نو دا کابل د مزممت دا کابل د ب دي او آخرت دنیا کې مه شي او بده دا چې د بد عادت نه توبه کول دا بد عادت چې دنیا کې مژول ی اواخت دی پرف دی وایه الله, الله تعالی خان دی الہ رهجلول دو تنو ته کملي کو توبہ ده رویدا او نومې دي تو ګنا نه هر څومره دي ګنا چې دي نه پتا دا ګنا دي نومې دي ګنا ده او الله تعالی اسلام يهدي ما کنه قبل هه څوک کله ما چې څتنه دي د باندې ګانو هر ځای دی ابو ورکه چې نه دي پټي څار کې بلته اسلام دی راو نه باندې چې پټ ما اسلام راو دي څې پټي هیڅ ما سره دي نه ابو ورکه چې اسلام قبل وې څمره دو تنو تا اللہ خان جی کم احلیق و بشانی یبتل احدهم ال آخر یک خلانی جنن یو رولے کی بلو واجتی او جانت تدوارا دو جی او جانت کے خوا نگانا ما فی حضوری من قلبی میں خواہ من آت المتقابی ری رالتا میتے بے وجلی امی او خان دی وطیبہ خوشا لی اللہ خوشا لی اللہ خوشا لی داووالی ویدا خواسان خوابی و قاتلو حادا دا یو د الله <سؤال> تعالی <سؤال> کی jihad کوي نو پایو قوتنو د کافر دلاسه دیووه جدي شي حکم ميتوب الله او اس کافر بار الله مروانيو کیو مقابل فیوت میو اسلام راوینو هغه دی د الله تعالی کی شهید جنو هم جنت لوشي دی هم جنت لوشي ورته دی راته دی راته خو مونږه دا او د من غل اخوان چې وته تو ته خو ما شهید او اګه خله کې دې پرې دا جنت زمراشدین څنګه راغلې راته کیږي زبر شپ لگو الله کو خوشاله الله وخاندي کوي دې که زبردست خبره ده شدده ده وې نه شړې او دشکا پهو او اسلام راو دې د دې د وينه سبحان الله سبحان الله باب الصبر بابش چې توبه او باسلام اوس د ګناره خبر د 2 اوکټوبر وبا خلا اوس ته کا تمر کاوت نه بیا و متګا تک ما ملګری د وخت خلاصو